ЗМІ. ЗМІ чи засоби масової інформації це канали поширення: радіо, телебачення, газети, тощо, з яких люди дізнаються новини. Цифри і факти. Першою газетою стала китайська Дібао у 8 столітті. На дерев'яних дощечках вирізались ієрогліфи. У 1920 році радіостанції WWJ у Детройті та КДКА в Пітсбурзі першими розпочали регулярне радіомовлення. У 1936 році британська компанія BBC здійснила першу в світі телепередачу. Інтернет уперше став доступний для широкого загалу в 1980 році. Засоби масової інформації – це своєрідне вікно у світ. Вони доносять інформацію про події в різних країнах до кожного будинку. Засоби масової інформації можуть бути друковані – газети, журнали та книжки, ефірні, радіо та телебачення, та електронні, наприклад, інтернет. Їхня мета не тільки інформувати, а й розважати публіку – а також рекламувати товари та послуги. Цензура Новини, поширювані через засоби масової інформації, формують суспільну думку. Уряди деяких країн намагаються контролювати зміст інформації. Інші використовують засоби масової інформації для пропаганди. Свобода засобів масової інформації – одне з основних громадянських прав. В Україні, як і в інших країнах, існують закони, які захищають пресу від спроб чинити на неї тиск. Вільна преса, в свою чергу, може піддавати критиці дії уряду і президента. Єдність цілей. Часто ЗМІ є приватною власністю. Репортери і телеоглядачі можуть готувати будь-які сюжети – але їхня робота повинна відповідати загальному стилю і духу програми чи видання, які, як правило, підтримують певну політичну партію. Вплив на засоби масової інформації Компанії та окремі особи можуть намагатися впливати на зміст програми чи репортажу. Найчастіше журналістів притягають до суду за наклип чи образу особи, Якщо якісь неперевірені факти набувають широкого розголосу. Ілюстрації. Висвітлення подій. Газети посилають на місце події репортера та фотографа. Радіостанції журналіста з групою технічного забезпечення. Телевізійний канал цілу команду, яка забезпечує передачу звуку та зображення. Газета. Репортер і фотограф їдуть на матч, щоб записати результати гри і коментарі гравців. Радіо. Слухачі дізнаються про результати гри під час випуску новин, а про хід матчу розповість радіокоментатор. Висвітлення подій. На міжнародних змаганнях іноземні журналісти одержують акредитацію і висвітлюють хід подій для глядачів та слухачів своїх країн. Телебачення. Телетрансляція з місця події вимагає присутності телекамери і оператора та звукоінженера, а також коментатора.